Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di udara dalam melanjutkan pelajaran tajwid yang di mana kita sudah mengambil cuti yang panjang sekali mungkin disebabkan beberapa beberapa hal yang keluar daripada kemauan kita masing-masing. Kami kami minta maaf yang sangat banyak sekali atas keterledoran atas keterlambatan untuk menyambung daripada pelajaran kita. Pada hari ini kita akan berjumpa kembali dalam melanjutkan pelajaran kita tentang mad. Qul subhanallahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala ahli washabbihi ajmain. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدئ لولا ندن الله ربنا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك الحكيم اللهم إنا نسألك رضاك في الرسل من الجنة ونعوذ بك من صخاتك من النار اللهم نسألك كل خير مسألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل الشر مسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Wa musta'anu alaikal Bala Wa la hawla wa la quata illa billahi Jadi kita akan sambung uh, kembali tentang mad Yang artinya mad ialah panjang atau tambah Bertambahnya panjangnya suara kita Disebabkan adanya salah satu daripada huruf mad Apakah dia alif mad dia, atau maddiah atau ya maddi. Ha nah, jadi kita juga sudah mempelajari nya. Sekarang kita akan ma masuk ke dalam mad yang mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Mad yang cabang daripada mad tabi'i, mad yang cabang daripada mad asli yang di mana mad asli itu hanya dipanjangkan 2 harakat saja kita sudah pelajari, yang kita hanya memanjangkannya cuman 2. Uh, harakat saja Itu adalah mat asli Kerana tidak ada penyebab di belakangnya Tidak hamzah Dan tidak sukun Itu baris mati Tapi kalau ada salah satu di antara penyebabnya Tadi hamzah Atau sukun Maka dia termasuk madha fari Atau mat cabang daripada asli Sekarang Kita akan masuki Yang sebabnya uh, Adalah sukun Kita juga sudah menerangkan bahwa sukun itu ada dua macamnya, yang baris mati itu ada dua macamnya. Ada yang sukun asli, yang asli itu artinya bukan kita yang mematikan huruf yang terakhir itu, huruf yang ada sesudah huruf mad itu, tetapi dia memang asalnya huruf itu mati. Jadi sebagai contohnya kita sudah melihat seperti adanya ee uh, huruf mati telah huruf mat yang mat itu dinamakan mad lazim. Mad lazim dia terbagi kepada dua, ada lazim harfi, ada lazim kalimi, kita sudah pelajari. Ini eh uh, umum menerangkan adalah dengan secara mengulang pelajarannya, hafalan, pelajaran yang lama. Pelajaran yang lama. Uh, jadi mad lazim itu ada mad lazim kalimi seperti walad -dol. الدين او صفا او itu yang mad lazim juga tetapi dia mad lazimnya bukan yang musaqqal dia terbagi kepada dua yang tadi-tidinya adalah semuanya musaqqal yang kalm al an adalah mukhaffaf itu yang mad lazim kalimi mad lazim kalimi terbagi kepada dua ada yang musaqqal yang sesudah huruf mad itu ada tasjid di atasnya yang kalau sesudah huruf mad itu ada huruf mati tapi tidak ada tasjid di belakangnya itu dinamakan mad lazim kalimi mukhaffaf dua kalimat saja ada dalam Quran dia dalam surah Yunus ayat 955 dengan ayat 95 kalau tidak salah kalimah al an wa qad ha hmm. nah, itu kalimat itu aja dan kemudian kita lanjutkan yang sebabnya sukun di dalam mad harfi harfi itu juga terbagi dua ada harfi musaqqal ada harfi mukhaffaf harfi musaqqal yang di dalam huruf terjadi seperti contohnya dalam kita alif lam mim jadi setelah lam yang ada huruf mim di dalam dalam huruf lam itu kemudian datang lagi mim di belakangnya Nah, itu adalah mad lazim harfi mutsaqal dia dua huruf saja yang kedua ialah ta sim mim ha nah, itu adalah mad lazim harfi mutsaqal tapi yang lain selainnya tu adalah mad lazim harfi mukhaffaf seperti ha mim atau alif lam ra apa saja yang dia tidak ada huruf tasjid atau huruf yang bertasjid sesudah huruf itu dia adalah semuanya muhaffaf seperti kaf ha ya ain sad Semuanya itu adalah mad lazim harfi mukhafaf. Dan sekarang kita masuk kepada penyebab yang kedua yang dinamakan mad itu adalah mad arid li sukun yang penyebabnya ialah sukun. Tapi huruf yang mati itu kerana arid, kerana ada penyebabnya tidak asli tidak asal dia tidak asli dia yang mati huruf mati itu tidak huruf mati asli tapi adalah kerana kita eh uh, kerana berhenti jadi kita harus mematikan huruf yang terakhir dan sebelum kita mematikan huruf yang terakhir itu ada sebelumnya huruf mat ah, maka itu dinamakan mad aridh sukun jadi eh uh, artinya sukun akhir itu ialah Sebab untuk mat yang jais Hukumnya jais Yang dia adalah Sebab kerana mati itu Dia dipanjangkan suara kita Ada terbagi kepada dua Yang arid li sukun ini Pertama mad arid li sukun Yang kedua Mad lin arid li sukun Mad lin arid li sukun Mad lin arid li sukun Mad arid li sukun -ar Seperti kita contoh Contoh seperti kita selalu baca di akhir ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Itu setiap kita berhenti, karena kita, artinya arrahimi, kita karena dia berbaris bawah, kita berhenti, makanya kita matikan. Arrahimi, tu nanti arrahimi lagi. Arrahim. Ha, kita matikan baris mim tadi tu. Qul ya ayyuhal kafirun. Ha kita berhenti yang al kafiruna yang na tadi tu kita matikan. Ain nama kan matar sukun. Qul ya ayyuhal kafirun. ayyuhal kafirun. Kalau kita sambung dia tidak, tidak ada mat yang harakat sukun. Qul ya ayuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun kita berhenti ta'budun ya ta'buduna al kafiruna jadi kita memanjangkan al kafirun ta'budun, itu adalah kerana kita berhenti ha, itu namakan mad'arid li sukud hukumnya adalah jaiz panjangnya Menurut bacaan kita yang kita baca Hafs an Asim dari riwayat Syatibiyyah, kita harus memanjangkannya 4 harakat. 4. Itu yang harus kita baca, tetapi dia karena jaiz, hukumnya jaiz. Yujuz qasri wa maddi wa isba'i. Ada yang memanjangkan 2 harakat saja. Enggak enggak dipanjangkannya sampai 4 harakat. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'bud Jadi tadi itu dia enggak ada kebanyakan ka'budun enggak dipanjangkan takbudun udah dua harakat saja itu yang dinamakan dua harakat memanjangkannya sewaktu kita berhenti Ada yang memanjangkan empat harakat, seperti kita sudah dengar tadi contohnya. Ada juga yang memanjangkan, sampai ke enam harakat. Enam. Kita panjang. Seperti, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Kita panjangkan. لَا أَعْبُدُ مَا ta'budun. Jadi, kita panjangkan enam harakat. تَعْبُدُونَ Ha. Poviduje tudi kot v Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Simote dela kita panjangkan dengan enam harakat tetapi bacaan kita hafsa an asim tergi shatibiyah hanya empat harakat saja alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim je empat. Kalo dua Alhamdulillahi <tik> Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmid-Din na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Al-Mustaqim Dua, dua harekat sajak. Nah, itulah uh, contoh daripada Mat Ardi Sukun yang artinya ja'is, hukumnya ja'is, ha, adalah yujuz qasrihi wa tawasuti wa isba'ihi. Tapi kita akan mengambilnya selalu dengan yang mutawasit, artinya yang empat harakat. Tidak dua harakat dan tidak puluh enam harakat. Dan, kalau dua sambung, dia akan hilang mat itu. Jadi, kalau kita sambung dengan ayat sudahlahnya, dia tidak ada mat yang panjang itu. Dan yang kedua, ee... Uh, mad yang juga sebabnya sukun kerana berhenti ialah mad lin 'arid bisukun yang di mana di akhir ayat itu sebelum kita matikan huruf yang terakhir sebelum huruf terakhir itu hurufnya bukan huruf mad tidak cukup syarat mad dalamnya dia adalah huruf lin di mana Ya mati, sebelumnya baris atas. Wau wow, mati, sebelumnya baris atas. Seperti contoh. <tipun> li ila fi Quraysh. Quraysh. Ila fihim rihlatas, rihlatas shita'i was saif. Rihlatas shita'i was sayf. FALYABUDU RABBA HADAL BAYT ALLAZI ATĀAMAHUM MIN JUUHIN WAĀMANAHUM MIN KHAUF Jadi, dalam surat ini, semua akhir ayatnya adalah MADLIN ARIZLISUKUN Jadi, kita membacanya juga hukumnya juga jaiz boleh 2 harakat boleh 4 harakat boleh juga 6 harakat tetapi yang lebih afdal kita bacanya adalah 6 harakat 4 harakat maaf adalah 4 harakat kalau kita berhenti ah boleh juga kita baca 2 harakat itu karena dia hukumnya jaiz ah ini inilah yang dinamakan madlin aridhus sukun dia disebabkan madlin dinamakan madlin karena turusnya bukan huruf mad asli tetapi adalah huruf lin yang di mana syarat daripada mad tidak sempurna kalau mad itu yang sempurna ialah alif madiah fathah maqabalah waw madiah majmum maqabalah ya madiah maksur maqabalah yang ialah alif madiah itu sebelumnya harus berbaris atas waw mati itu sebelumnya harus beris depan Ya mati itu adalah sebelumnya baris bawah tetapi kita ini Quraisy ya mati Quraisy yang sebelum iaitu ya ra berbaris atas khauf waw mati kha yang sebelumnya adalah baris atas jadi tidak sempurna syarat tidak cukup syarat daripada mad itu makanya dinamakan mad lin atau juga yang mengatakan mad walin mad walin arid lisukun dipanjangkan karena dia berhenti. Karena dia uh, berhenti dan kita mematikannya. Jadi itulah uh, mat yang sebab kita memanjangkan suara kita itu adalah karena adanya huruf mati terakhir dan matinya huruf itu karena disebabkan kita berhenti hatinya maka kan 'arid lisukun itu artinya yang mad 'arid lisukun itu kalau seandainya kita bertemu di akhir kalimat 'arid lisukun juga dia tetapi sebabnya yang uh, penyebabnya itu bukan sukun saja adalah dua ialah hamzah yang disukunkan seperti kalimat as-sama su Jadi di sini kita bagaimana bacanya Untuk yang ada hamzah akhirnya kita tidak boleh mengkasarkan dua harakat tidak boleh Kalau kita mau berhenti harus kalau paling kurang 4 atau 6 yasha su waji semuanya itu tidak boleh kita ia dia matarisukun tetapi dia adalah sebab yang e, pertama adalah hamzah. Hamzah itu kuat. Ah jadi tidak boleh kita manqasarkannya sampai dua ha'akat. Yang boleh kita kasarkan itu saja adalah kalau yang bukan penyebabnya hamzah di akhirnya huruf selain daripada hamzah. Jadi untuk hamzah itu kita berusaha oh, Memanjangkannya Empat Atau enam harakat. Untuk berhenti, kita tidak boleh memanjangkan Lima harakat Tetapi dalam membacanya Boleh, seperti Iza ja wal fath nah, Kita boleh panjangkan empat Boleh kita panjangkan lima Kalau dalam menyambung tetapi kalau dalam berhenti kita boleh mengambil 4 atau 6 sebab 5 itu tidak ada cuma 5 hanya dalam kita menyambung seperti berhenti ida ja hmm. atau 6 ida ja boleh kita uh, menyambungnya sampai 6 harakat dan dinamakan juga mad ini mad muttasil 'arid lisukun jadi harus kita sama nama kan juga dia mad muttasil 'arid lisukun jadi ee uh, dalam hal untuk mempelajari mad yang far'i mad yang ada penyebabnya su hamzah kah atau sukun kah ha nah itu semuanya ee uh, sudah kita pelajari yang hamzah dinamakan adalah mad yang ada sebabnya hamzah mad muttasil hukumnya wajib dipanjangkan 4 atau 5 dalam menyambungnya atau 4 dengan 6 dalam kita berhenti dan kemudian mad munfasil muttasil tadi itu sebelum kita masuk mad munfasil muttasil itu ialah harful mad dan hamzah dalam satu kalimat tidak boleh dipisah adtermakan sebab dengan syart dalam satu kalimat tidak boleh kita memisahkannya al malaika idza ja anasrullah apa saja bentuknya minas samaa'i ma a. yang kedua adalah mat. munfasil ah munfasil terbagi kepada dua infisal hakiki dan infisal hukumiy dan yang ketiga adalah mad badal dan itulah yang di antara mad yang sebabnya hamzah mad mad yang sebabnya mad far'i yang sebabnya sukun nah kita sudah terangkan tadi sebentar ini yang diannya adalah mad lazim dengan anwaunya dengan macam-macamnya mad lazim terbagi dua mad lazim kalimi Kemudian mad, mad lazim harfi mad lazim kalimi sendiri terbagi kepada dua mad lazim kalimi mutsaqqal mad lazim kalimi mukhaffaf artinya mad lazim yang dalam satu kalimat dan dia itu di panjangkan 6 harakat karena ada tasdid sesudah huruf mad kalau kita melihat dalam bentuk tulisannya dalam Al-Quran dan mad Lazim kalimim hafaf, seperti dibilang tadi, adalah dua kalimat saja yang ada. Setelah huruf mat, uh, ada sukun asli itu, tetapi dia tidak mudram, tidak ada tajjid sudahnya, dua kalimat saja. Dan kemudian kita sebab sukun lain, ialah sukun arid, ada dua macam, mat arid li sukun, madilin arid li sukun. Sekarang kita akan masuki mat yang mad far'i yang kedua yang sebabnya adalah hamzah hamzah itu adalah huruf daripada huruf yang dia itu uh, kalau berada sesudah huruf mad dia akan menjadi uh, penyebab untuk suara kita dipanjangkan dia akan menjadi penyebab untuk suara kita dipanjangkan ialah penjebab yang kedua yang menyebabkan dia mat itu mat fari dan yang pertama dinamakan mat fari yang sebabnya Hamzah ialah mat muttasil mat muttasil yang arti daripada mat muttasil itu ialah bersambung menyangkut yang artinya uh, huruf mat bersambung dia Atau sejalan dia dengan Hamzah dalam satu kalimat. Bersatu. Bersatu huruf Mat itu dengan Hamzah itu di dalam satu kalimat. Tidak bisa kita memisahkannya. Tidak bisa kita memisahkan antara Mat itu dengan Hamzah. Jadi, dia dalam satu kalimat. Ataukah, apakah Hamzah itu dia di pertengahan kalimat? atau di akhir kalimat seperti dia di pertengahan kalimat contohnya al malaika al malaikatu nah itu namanya mattasil karena sudah lam alif ada hamzah atau dia di akhir kalimat seperti waji'a bin nabiyyin waji'a bin nabiyyin Ji'ah. Huruf mat. Ya. Kemudian Hamzah sudah hanya. Atau seperti kalimat. Wajah. Atau. As-sama. Al-ma. Hmm. Su' Si' ha. Ha. Itu semuanya adalah mat mutasil. Yang huruf mat itu bersatu dengan mat. Hamzah, di dalam satu kalimat. Jadi, itu artinya itisal. Al-syart was-sebab. Artinya, bersatu syartnya huruf mat dan sebabnya adalah hamzah. Atau juga, kita boleh menamakan mat mutasir artinya harful mat, dengan hamzah, di dalam satu kalimat. Itu itu. Dan hukum daripada itu adalah wajib. Artinya wajib, wajib maddihi aksa minal harakat wajib bagi kita untuk atau harus kita untuk memanjangkan suara kita lebih dari 3 harakat dia itu adalah dibilang oleh ulama kita 4 sampai 5 harakat kalau dia dalam kita membaca kalau dia di di akhir ah dia boleh kita sambar berhenti sampai 6 harakat sewaktu kita berhenti Nah, itulah yang mat mutasil itu. Seperti kalau kita baca di pertengahan, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا إِكَةِ لِلْمَلَا إِكَةِ Jadi, malaika itu, cuman di sini kita hanya boleh membaca antara empat dengan lima harakat saja. Tapi kalau dia di akhir kalimat, untuk berhenti, kita boleh berhenti dengan enam harakat. Idis sama was sama, wa anzalallahu minas di kalau kita berhenti boleh kita manjangkan minas sama untuk anunya untuk oh, dia berhenti enam harakat di dalam kita membaca dengan kalimat yang sudahnya atau dia dalam satu kalimat itu kita baca 4 atau lima harakat Nah, itulah yang mad muttasil namanya mad muttasil hukumnya wajib wajib mad dhihi 4 sampai 5 harakat atau 6 harakat kalau kita berhenti dan e, kalau seandainya mad itu kita berhenti di akhirnya dia mengatakan ada yang boleh kita bacakan 4 dengan 5 atau 6 harakat tapi umumnya yang مقدّم yani al-bīdī'u tamakkan adalah isbā' enam harakat itu. Ya akan nama nanti istilah kita kita sudah bilang juga sebelum ini ialah mad uh, muntasil ar-risukun. Jadi yang lebih uh, penting. Jadi sudah jelas bagi kita mad muntasil itu. Dan yang kedua yang kita ketahui juga dalam ini ialah mad muntasil itu hamzah itu sesudah harf mad. Harus begitu jadi syaratnya dari matbutasit itu hafmat dengan hamzah satu kalimat tidak berpisah tidak boleh dipisahkan yang kedua ialah yang hamzah ini adalah sesudah hafmat bukan sebelumnya tertulis dan kita baca dia harus tertulis yang ketiga dia itu boleh Dalam satu kalimat, uh, huruf Mat dengan Hamzah itu bersatu. Pertengahan maksudnya, dia harus dalam satu kalimat, tapi boleh di pertengahan kalimat, dan boleh juga di akhir kalimat. Jadi, sudah jelas, yang Mat itu perinciannya, dia tidak susah. Dia bagus sekali, dan mudah sekali. Ialah, dengan begini, kita uh, sudah sampai ke uh, penghujung daripada uh, hukum mad com panjang ya macam-macam tentang adat yang ada pada kita sudah kita ketahui ah uh, ditutup eh uh, kajian kita pada siang ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan baca alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh